а людиною я був колись чуйною. Чи просто хотів бути хоча б поганеньким героєм-визволителем, хай хоч ліфтовим. І що я помітив? Хоч би де ти застряг, у кнопці виклику живе один і той самий незадоволений життям жіночий голос. Голос, наділений цікавою здатністю. Ненавидіти тебе. Людину, що застрягла в ліфті. Ненавидіти усіма фібрами душі. Ви нікуди не поспішаєте, бо я поспішаю. Але це ж дурниця кудись поспішати, коли ти все одно сидиш у зіпсованому ліфті. Тому я маю трохи часу, поки їде аварійка, яка вже точно ніколи нікуди не поспішає, щоб поділитися з вами своїми думками щодо пригод у ліфті. Так от, коли люди застрягають, ну, я можу дозволити собі узагальнення, бо маю певний досвід, вони спочатку пригадують, як хтось уже потрапляв у таку халепу, бо з кимось із них обов'язково це було. Розповіді спочатку ведуться невимушено, вільно, навіть весело тому що людям притаманно вірити в чудо. Тобто вони щиро сподіваються, що аварійка справді приїде рівно за 10 хвилин. А з іншого боку, люди, якщо вони не діти, вже знають, що такого не буває. Аварійка ніколи не приїздить за 10 хвилин. І тоді вони починають нервуватися. Я лупцював по стінках ліфту. Собаки крутили від здивування мордами. Маленький двічі гавкнув від захоплення. Ну, «Чи не могли б ви поводитися хоча б як собаки?» – спитала в мене Наталка. «Тобто всістися на брудну підлогу, виставити на показ член, висолопити язика і пустити слину?» «Можу, але тут бракує місця». Я мала на увазі, щоб ви поводилися спокійніше. Від того, що ви лупцюєте по стінах, нічого не зміниться. А собачки нервують. Вони хочуть пісюняти, мої солоденькі. Слова «пісюняти» і «мої солоденькі явно промовлялися не до мене, тому що були сповнені солодких інтонацій. Так зазвичай говорять до дітей, собачок – котиків та квіточок. З цього моменту почалася наступна стадія. Люди зайнялися тим, що вони дуже люблять. Незалежно від статі, вони почали мірятися членами. Тобто ділитися подробицями, кому з них більше не пощастило через це застрягання – Жінки почали нудити, що запізнюються на роботу. Наталка цілувала песиків, заспокоювала їх і все бідкалася, як вони хочуть постяти. А я мовчав, не розкривав своїх карт. Бо в мене на руках були козирі. А коли в тебе козирі, навіщо поспішати їх демонструвати? Хай пониють іще більше, щоб потім їхні... Ники, порівняно з моїм горем, здалися їм такими нікчемними, що аж сором. Аварійки не було. Я витяг мобільний телефон, зітхнув, аж потім подумав, а кого мені набирати? Ну, хто може мені зарадити в такій ситуації? Телефонувати з єдиною метою – тільки попередити, що я швидше за все до Москви не потраплю, бо застряг у ліфті, то на місці Валерія Леонідовича я б ніколи собі не повірив. Менш вірогідним могло бути тільки повідомлення, що я не встигаю на рейс, бо рятував дівчинку під час пожежі. «Я запізнююся на літак», – виклав я свій козир. Усі принишкли. Ось воно – усвідомлення дріб'язковості власних інтересів та проблем. Я так і знав. Наші люди, втім, мають одну цікаву рису. На чужий біль відгукуються швидше, ніж на чужу радість. Тому після хвилинного мовчання вони почали висловлювати співчуття. ай яй яй яй «А у вас є хоча б який запас часу?» «Боже, що ж робити? Може, треба диспетчеру сказати, що сидить людина, який на літак?» «Давай телефон, будемо дзвонити Сашкові», – упевнено промовила Наталка і взяла мою трубку. «Сашко, так, це я». Телефоную з чужої мобілки, часу в мене обмаль. Слухай сюди. Ми застрягли в ліфті. Ну, я нічого, але тут є хлопець, який запізнюється на літак. Що-що? Мусиш? Ти мусиш щось зробити. Як це ти не знаєш що? Спробуй зателефонувати до аеропорту своєму Павлові чи авіалініям. Нас тут мають визволити, тому якщо він не запізнюватиметься, то не більше ніж на півгодини. Ага. Вони ж й не стільки чекають, коли говорити з ними переконливо. Все, папа. -па. З такою коханкою секретарка, помічники, радники нафіг не потрібні. Все, він зазвонить, куди треба, не хвилюйтеся. І мені трохи попустило. Всі 20 хвилин, які ми провели в ліфті після цього дзвоника, до речі, Сашко віддзвонився і сказав мені, щоб я переказав на Тусику, що він усе зробив як слід, а ще поцікавився, чи не привезти нам чогось.